אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אל תדאג אחי, אנחנו פה איתך, רק תמשיך להילחם. <לחם>, רק תשמר <לחם> על עצמך, <לחם> ואלוקים ישמור עליך. <לחם> אור יאיר בתוך ליבך, <לחם> ימלא את כל פחדיך <לחם> עוד מעט. <לחם> אור יאיר בתוך ליבך. עוד מעט, רק תשמור על עצמך ושישמור לי עליך. אז תעצום עיניים כשהפחד מתעורר. זרחם משמיים, בסוף תצא חזק יותר. אל תדאג אחי, אתה לא לבד איתי, יש עוד צבא שלם. אל תדאג אחי, אנחנו פה איתך, רק תמשיך להילחם. רק תשמור על עצמך, ואלוקים ישמור עליך, או יאיר בתוך ליבך. ימלא את כל פחדיך עוד מעט. או יאיר בתוך ליבך עוד מעט. רק תשמור על עצמך ושישמור לי עליך. או שישמור לי עליך. 국 deduction английasyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy AUY MED YYES YES NAMASALFAJORVAJORVAJS DUCR CORREAJORVAJREI NAMASAL FAFADORC vida Stack into your mindbar and not halten to us. Don't lungs very much Jyirs May 1st or noch Fatima耳RICS DUCRATI BROJACEVATIVOJC d consoles k 57% wl 1991, fort ul 달� Elder of God yyirsr 22 cvcc track in O أ'tas, only jyirs VeZar nasıl amazing jak 7 concrete steps ti r4 Just having fun thought to us all for me plus being Sichir zishm Yok besoin nadir. barb Disk o k ten rin dirijir bbtqa רק תשמור על עצמך, שישמור לי עליך.